Lehen esan dugu Zakurrak, Zakurreziketa izanen genuela izpide, eta saigu jaime jaimen, dugu gaur hemen berriozari irretian gonbidatu. Batxazu, Zakurreziketaz itxegin behar baldin badugu. hemen berriozarren berriozarri irretian norekin itxegingo dugu ba, ez baldin bada Mikel Balentziagarekin onen inguruaz, az berriozarren gehien menperatzen duen gizona, edo gehienetariko izango dugu, bere, bera gorri eskartze arren edo, e, egunon Mikel. Egunon. Bueno, ba Asteguru ontarako e, zera zure zure enpresak edo zure e, entitateak, otxananda izeneko txakurrezkolak e, zehaski esan da, antolatu du zenbait e, ekimen, besteak beste itzaldi bat eta bitsaldi e, bat biharko, lagun baterako, ez da? Eta iganderako bueno, e, erakustaldi bat, egingo duzue, e, Euskal Herriei plazan egok errezbaldi manago. E, egona zarete, behemen berriozaren beste noiz baite zeu egiten, baina itxaldia, aurkestu pixka bate, bi ekimen hauek, mesedes, Mikel, eta ze sehazki e, zera ez, itxaldian e, txakurra gizartera egokitxe egokitxeari buruz, e, komunikazioa, sozializazioaz eta harremanaz hitxe ino duzue e, ok errezbaldimangoz da. Na? Bai e, Zutabeak ohiek dira. E, nola nahi ere hau guzia sartuko dugu sensibilizazio kanpaina batian. jendeak e, nolait behar bat du e, txakurra hartzen duenean jakiteko nola, nola manejatu behar den. gatazkaz josia dugun gizarte honetan txakuuran inguruan e, diot, E, amaikak eixa, e, kontrola ezin, e, konzientziatu behar gu jendean hola bait, e, bere buruare prestatu behar duela txakurra e, e, bideo honetik edo eramateko. Ze bai jarrera, noski, badira erlazionatuak txakurrarekikoa, adiestamenduarekin, erabat lotua direnak, eta itzaldia gehien bat, hortaz, e, e, zera, horti joko du. Baina, zatitxo bat ere badago e, inguruko begirakoa. Eh, txakurra duenak, gizarteratu nahi badu txakurra, gizarteak onar dezala txakurra, gu txakurzaleok onar gaitzaten, zenbait jarrera etiko eta behar ditugu ere herrian, ez, eta jakin arazo bat dugunean komponbide bat eman bartzaiola, garriketarekin eta zerbaita aipatuko dugu. Eh? Garriketarekin nahi zuzen ere izaten da normalean kesan diena, ez da? Uda, udaletxetan bai. Eh, kezka hondiena horrekin izaten da. Gero, bestela, bestetik dator, er, erasoen beldur hori ez, askotan mitifikatzen dena, baina, bueno, e, batez ere zikinkeriarekin eta a, larria da. Eta guk ere pairatzen dugu guk e, txakur zale, okay? Beraz, bueno, hortan geratu gabere, bestela badirudi, diskurso bat eta barri ez du lapartxona mm -hmm. bati, baina, e, gure bete beharren artean, eh, eunkakoien artean, horietako bada noski, e, askotan entzuten dugun, pues, Kaka bildu behar izate hori ez eta, eta bueno, e, ekintza solidarioaz besterik ez da ez, ez du besterik. Dena den badira beste bete behar batzuk ez, kakabiltzearen ez dela bakarra askotan, ba, jendea asko kesatzen da horrikin, baina bueno, badira beste batzuk, ba, kaso zakurra ies egiten dela eta edo jendearen gana joaten dela edo molestatu egiten duela ba, txakurrik ez duen jendea eta alakoak ere jorretuko dituzue? Eh? Bai, kasu hortan, e, batipa Eh, harremanak ditugut arteko Jendeak txakur hartzen duenean eh, Joera du, bueno, asiran Txakur kumea denean oso politia da Jostai utxo bat, igual kaso gehiogu ingo dio Baina pixkanaka uzten dio Bere instintoi eta bide ematen Eta ez du lantzen kaleko harremana. Paseoa behar du eh, Oroar pertsona bat eta txakur batentzat Paseoa behar du, bien arteko Artu eman bat mm -hmm. eh? Era horretan ez sekula txakurra Deskontrolatuko, txakurra zurekin dago Lotura hori du jolas hori dago, bionartekoa, eta hortik etxeragoaz, harik egin dugu, e, paseatu dugu, aixin momentu hori edo e, gozatu, eta etxeragoaz, besterik gabe. Hora, zukaipatzen zenuna, gertatzen da, xateizut, e, jabea, eserleku e, baten, eserita e, geratzen danian, eta txakurra aske uzten duenean, nahi duen ezer egiteko, ez? Eta txakurra ez da aspertuko, sekula ere. Mm -hmm. Umekin aske. ere egiten da, eh? Bai, bai, bai. Derecha <laughs> corre Bai, eh da, ze beste giardura e, batzuna artean guk ere baditugu beste itsaldi batzuk eta prestatuta eta prestatzen ari gara bat para, e, paralelismo hori bilatzen, ez? Askotan nola den e, oso antzekoa egoera, eh? Saia izaten da normalean norberak kontrolatzea. Kanpoko norbaitek begiratuta eta olkuak emanik erresagolan itenda. Mm -hmm. Ze hor sartzen dira sentipenak, eh ezakiz erreskeriak irebatzen digute oso erres, bai txakurrek, jaurrek eta kanputik askotan esati dizute. Hei, eh begira, hau tau e, gertatzen ari da. Jo taite zu eskutik honengatik edo honengatik arrazoi bat bilatuz eta potentziatuz aktibitate batzuk edo besteak. Eta bueno, baiu piskanaka, pues e, Egoera logiko baten edo, eraman alizatea harreman hori. Hortxanda txakurresko lako kidea zara Mikel, arduna duna, arduna duneetariko bat, eta ez duzue men berrezaren bertan, sakana aldera daukazue e, bueno, enpresaren zelaia eta, eta bar, horregiten duzuelan e, egoten zara ordu asko, bertan e, nola doa, e, ekimenau, nola e, 2008-2002 zan dezagun eh e, enpresa asentatuta dagolakoan gaude eta biblia eta mairurako ze proiektu, ze edo nola zabitzate? Bueno, erronka berria askoren biagoaz hain zuzen ere e e denontzako dagolako krisik garaia eta irudipen txiki horrekin edo hasi bertzar ekimen berriak e lantzen eta bar guk e e e egin duguna izan da E, eraberritu eskola baten funtzionamendua. Normalean, e, egin izan dira ikastaro askeak, hobi basikoa esan, sozializazioa, jolasak, bueno, oso e, bere elementu gisa. Guk egin duguna dena batean sartu. Eta e, jo, ze, ze, ze, ze, participazio berri bat edo eskortu. Jendeak kuota bat horreintzen du igero, eta aktivitate guztietan partzea hartzeko aukera du. Zergatik, dana da osagarria. Askotan oso beriztuta alantzitu gauzak, obedintzia basikoa landuko dut, bai, baina ez baduzu landu sozializazioa, nek eskaso ingo dizu txakur batek, joera ikaragarria duenean, beste txakurreten joateko, edo izuak e, gaien duta dagoen txakur bat. Bestetik, e, zuk beldurrak edo lantze balibait uzekar batekin behartu zu obedintzia batzuk. Lan kognitiboak eragiten duelako beldurren eh gainditzean. Bueno, zaku bada, kirola bera Beraz, e, hor dago. Beraz, gu daukagu 11 aktibitate hor, kiroletik hasita, hainbat kirol desberdin, obeintzia basikoa, sozializazioa eta kuota baten barnean sartu dugu dena. Jendarentzako askoz ere ekonomikoagoa da. Emaitzak askoz hobek eta bueno, e, fideltasun bat lortu dugu jendean artian. Eta badri, harreman, edo, barkatu harrera oso ona izaten ari dela. Eta emango diogu denbora, beraz, ea bimila mairu amalaurako amal asentatzen dugun zudiozun bezala. Mikel, e, txakurra txakurra dira, animaliak, guheri animaliak gara, baina hor badau beriztego mugaba, testa, e, naturala diot. E, batzutan... E, jende, jende bateke saldu nahi itxakurrak pretsonak bihurtu. Edo norainño eskatzen dio gutsakurrari, E, pertsonak bezala, bai, e, ezan, eh, pertsonak uste la bai pecheza, eh? Pecheza san, Bai, humanizazio da gora, Eta askotan kritikatzen da. Bai, nik batzuetan er, kritikatut ikusi izan bai. dudalako, e, behin baino gehiagotan gotan chakurrakiko maitasun hori oso ongi dagoela, baina batzutan nahstu egiten da baita ja seme eh? Bai, bai, bai, askoren zate kasik. Ori ona da. Ona ez. Ez, humanizazioa ez da ona, baina bestetik ere batzutan humanizatu beharko genuke. Azalduko du zergatik. Eh, lizentzia guztiak emate dizki gut zakurari. dira sariak. Aur bat balitz ezel baino ez edo sein aur. Aur eh konsentitu hoitako baten moduan dena ematen diogu. Eskretaria jo nahi badu, eskretaria joango da. zaunka e, egiten badigu kalera ateratzen dugu edo liburu bat irakurtzen ari gara, eh kolpetxo batzu jotzearekin liburu hautzi ta bera lasantzera. Berak jartzen ditu eh berak e, Esaten du, noiz gertatu behar diren gauzak, zer gertatu behar den, berak, txakurak erabakitzen du, beraz. Arauak etxean txakurrak. Ez hartzen ditu, bai, erabat. Eta gainera oso adiestratza ire honak dira beraiek. Guk ikasi... <risa> oso osasun garria ez da. Oso osasun txu izan edut. ikasten dugu gu adiestratza ire izateko. Eh? Baina aiek, ba, e, bai, berezkoa dute. Manejatzen gaituzte, osongi, oso... Gubainazkarra bat koment. Sotilki, oso sotilki, bai, restazun ikara dute. Beraz guk ere sotilki edo irabazi behar dugu puntu hori. Eta esatik, zutu humanizazio hori, ez da ona, bere beharrak ez direlako mm. e, berberak. Eta inolaz ere, e, nik ez zindut, adizadore egisa ere, txakur zale egisa ere, ez, ez dut alderatu noski, e, txakura txakur gisa tratatu behar da. E, gaigendu... Aita ere, bazara. Eh? Aita ere, aita ere. <risa> Eskarmentu da duzu, beraz. <risa> ba, e, baina oso desberdina dira. E, txakura txakur. Ba, ide, eta hain zuzen ere, alde horretatik e, aipatzen genuen e, gehiagizko maitasun hori jaimekesa aipatzen zuena, baina ba, dira, e, beste aldetik ere ba, batzutan e, jendeak pazientzia galtzen du bere ala, edo desesperatu egiten da ba, txakurriak ez duelako ulertzen ematen diozun agindua, ez? Balantza den beste aldean ere badago hori, ez? E, txakurrari, e, bueno, txakurra kulertu nahi izatea, ba, ba, zer zuk zer esaten diozun, alde zaurretik ez badio zure, edo, edo modu egokien ez badiozu irakatziez? Hor, sartuko litzateke komunikazioa. Hmm. E, beste, iru zutabi bestea. Eta komunikazioan eman baritugu giltzak edo, diendeak jakiteko nola, helarazi bere mezua txakurrari. Hmm. Argi dago, e, ez badiozu behar bezala adierazten, txakurari Txakurra nahi duzun, txakurra estresatu egiten dela, zuz zure bai. Mm. Azkenean naste borraste hortan azten dira zitatzio geiegizkoak eta deskontrola, etxipena mm -hmm. horregatik lena aipatu duana, e, la, lan profesionalak hori du helburu, mm -hmm. eh? Gainbegiratzea, klabeak detektatzea eta martxan jartzea nagusiak. Baina mm -hmm. protagonista hau esan da beti nagusia da, eh? Guk egiten duguna da pertsona prestatu. Ez txakurra. Txakurra eh? ere, noski, baino lenta eh, elburua, pertsona prestatze da. Mm -hmm. Lehen aatu dugu Mikel igandean Guarddiko amabietan Euskal Herrria plazan baduze antolatuta bueno, horrikusita dago txakur erakustaldi bat. E... Lehenago egina duzu hemen berriozarren hemertan jende asko zeninoan txooperaan igual informazio guli orain herriaren e... erdialdean egingo duzu erakustaldi hori espero duzu pensatztzen dute jendea hurbiltzeat guraldiak lagun, lagun <laughs> La bad. Zaki, zaki. E, zer e, ikusiko dugu igandean bai bueno eta behin e, orain dela urte batzuk egindako ura egin genuen e, erreskate taldearekin erreskate çakurrak ziren eta beste e, ez zuen eskolarekin zer ikusirik eh naizba bueno nire hartan nebigen eh garaibaten eskolan zer erakutsiko dugun? Pues eskola ez, ez, hori bera hainbat agindu jarriko itugu ikasleak lanean eh, batzuk en, en maia bat izango dute beste batzuk hobea, eh, baina erakutsi zenba gauza egindaiteken txakurrarekin eta ze eragina duen lan horrek gerora Harremanean, sozializazioan komunikazioan no, nola guztiaden gorputz bat uh -huh. beraz, habilidade batzuk kirola E, habilidadan artean disdok edo diska hartze ah, bai. habilidad doiekin mm -hmm. e, jumpin edo agility antzeko e, zaktibitate bat e, aparaturik gabeko habilidad batzuk ere sartuko ditugu enre bierrak, bueno, voltake matea txakurrake agindupean eta urruntzea ekartzea tabar, eta obedientzia bizpairu gauza edo Hmm. Mikel, e, txakurtzaleaz gain e, euskal txaleazera, e, euskara munduan lerotua, e, asira, asira-asiratik e, Txakurrek euskara ulertzen aldute? Bai, nahi zabatzuk sinistu ez bai. <golzik> Nahi gertatu, gertatu zaite, gertatu zait gaina gogoan dut e, Ez hemen, e, han, sos del rei katolikon, bat ari ginela, pertsona baten bila bere garaian, salvamentuarekin eta E, pertsonatu irultzitzen da. E, Ze egiten dio euskeraz ta çakurrak ulertzen aldua. Alase galetzu ziak. Da, bueno, bai. Ingelesa Inke, ere bai. Ainos. Bai, bai, oo bai, bai, zein hizkuntza. E, zenbakiak bada garagarria da, eh? Baño es ez, da Alfrecago Aldera, ei sandizu da zuzen ere, eh, iruzkinen bateo beste plafan entzun izan dut alako. Bai. Bueno, euskaraz eta ulertzen dio. Bai, pues Kaso egiten dio? Tentsa. Bai bada adiestra dure bat, e, zenbaki ekin egiten duena. Agindu bakoitza, mugimendu bakoitza, zenbaki bada. Esango lio, bat, bi, iru eta bakoitza da agindu bat. Txakurrak ikasten dute, irakasten diogun izkuntza. Baina, oski, liburu txuri bada. Beraz, e, guk hitz bat bota, eta guk eramaten dugu esatera, Zer esan iduen horrek, eta horrela se hartzi, hartzi batzen du. Mm Hizkuntza -hmm. berria du. Zenbait, e, gehiago sango izut, izkuntza ezberdinak erabitzetan nik batzutan. Mm -hmm. Izan ere, bira eman, bira, eman karo, bira mota asko dago. Eta bira itza, zenbat jarriko izkido nik euskeraz. Eh? Beraz, nahi batzen du, esan zen bira, hamar e, izkuntzatan eta hamar bira desberdin izan. Mm -hmm. egin, egin liteke hori. Eh? Bestela hizkuntza gabe geratzen zara azkenean. Aginduk emateko orduan. Tira ba ja alkarrizketarekin e, amaitze aldera ja denbora asko ez zaigulako gelditzen. E, nik eskaturon ikusten zuke e, aholkuren bat orain artean e, zurea bezalako eskola batera txakurriaraman ez duen e, jabe batek entzuten baldin badigu, ba eta pizkat desesperatua baldin bago atsakura honek ez dit kasurik egiten o, e, bueno, lenbizikoa izan litzateke agian zuengana e, joatea, eh, aholku eske, baina hemen zaudela, aprobetsatuko dugu, zein izan litzateke aholkurik onarrizkoena eh, zakur bateekin. Begira, sozializ sozializazioa ari garen ez, txakurra lehenengo urtean eh, importantena, zutabrik importantena bada, mundua erakustea. Ez izutzea, ez ez zitatzea ez eh, eh, harreman ona izan dezan, biziko den inguru horrekin. Mm -hmm. Eta, eh? eta noski beti ere hor e, dagoelarik, eta haiekin hartu emanetan sartu gabe. Zan nahi dut e, ez dela so, txakur soziali, ongi sozializatua kristoguztiaren gana bizitan joaten den txakurra. Mm -hmm. Txakurra rentzat pasatzen e, den pertsona hori, bizikleta da hori, edo korrikalari hori zuaitzak bezala ese, edo eserlekuak bezala ese, e, paisajean dauden gauzak dira. Mm -hmm. Ni nere jabearekin nago, jorazian eta kito. Mm -hmm. Gainontzekoa, or konpon. Bau zurekin egon gara Oren arte oso e, Itzaldi interesgarri honetan, e, asko ikasi dugu minutu gutxitan. Mikel, eta bueno, estimatua zure presentzia berriz ere berriz arratea, jarraitu beh dugu kaixo berrizar, e, magazinarekin eta bueno, urrengora arte sorteon eta hori. Eguraldiak lagun gaitzala. <laughs> Hala da. Benga Mikel, agur. Benga or.